Jag Radio Kommunist, Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vem som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Ansvarig utgivare för programmet är Rikard Steinberg. Vill ni ha kontakt med kommunisterna så är det naturligtvis www.skp som gäller. Vill ni höra på radioprogrammet i efterhand så är det www.kommunist.se Och vill ni så gör ni som tidigare skickar in bidrag till vår valfond. Vi säljer oss ett valbevis som kostar tusen kronor. Där får man en snygg teckning och en som man kan rama in och ha som en tavla det kostar 1000 kronor men då får ni kontakta partiet på telefonnummer 08 735 86 40 eller så kan ni mejla eller mejla in till skp.se skp postgyronummer till partiet är 421 53 84-1. Vi har även ett bankgironummer och det är 636 70 80 Och där tar vi tacksamt emot bidrag. Det börs i synnerhet nu när det är i ett valår. Då är det alltid lite behov av lite mer pengar. Därför att det är en hel del flygblad och program och det är som ska tryckas upp så då kan ni passa på att använda dem jag ska försöka komma ihåg och, och säga postgiv och nummer och banker och nummer en gång tills ni hinner ta fram papper och penna Sveriges kommunistiska parti ställer ju naturligtvis upp i valet därför att vi behöver ett alternativ i politiken det är, all, blir allt tydligare och tydligare vi ser alltså hur de rika berikar sig och de fattiga blir fattigare. Det ser vi hela tiden. Vi har nu nyligen, eller nyligen, det är ju ändå några månader sedan nu, eller två månader sedan ungefär. Inte alla avtal, men man slår avtal med då fackförbunden och det visar sig att facken har blivit lurade på vinsterna egentligen kan man säga, eller vinstfesten kan man kalla det för därför att kapitalet och bolagen och banker och alla möjliga trots den kris de har genomgått har gjort stora vinster miljardprofeter har öst hem i deras Medan folket har straffats med olika nedskärningar i offentlig sektor. Och också naturligtvis har man fått mindre löneökningar än vad de skulle kunna ta ut egentligen. Så att nu facket känner sig lurade. Det är många inom facket som känner sig lurade just för att efter direkt efter avtalsrager som var slut- så börjar man ösa hem de jättevinsterna. Och det visar sig också nu när de börjar lägga fram kvartalsrapporter och sånt- att vinsterna stiger. Det är inte så fattigt i Sverige som de brukar försöka föreställa sig. Vad som är en stor brist i Sverige, det är ju naturligtvis- att nästan en halv miljon människor fortfarande får gå arbetslösa- om man tänker på allt vad de skulle kunna producera om vi hade ett samhällssystem som tog tillvara alla medborgarnas initiativförmåga och vilja att arbeta så skulle det naturligtvis se helt annorlunda ut. Men det gör man inte just för att man vill rädda profiterna av de stora företagen. De gjorde en intervju med EF Metalls ordförande Stefan Löfven. där är många som känner till han. Och han, han vill ju inte säga att eh, facket har blivit lurade. Men ett av de facken som har blivit riktigt grundlurad det är ju naturligtvis metallarna. Det är ju så faktiskt att de till och med kan beföra en lönesänkning. Och om inflationen stiger lite till år. Därför att metall gjorde ju upp ett avtal med 0,9% och på 0,9% lönökning. Sen dessutom skulle man enligt... Eh, det är avtal man ska ut, även för att förhandla ut lokalt men arbetsköparna har alltså vägrat förhandla lokalt så de har inte fått någon lokala lönebeslag. Så många metallare kommer att förnya sig med 0,9% i löneökning Och det innebär alltså egentligen en reallönesänkning. Och man ser på att de befarar eller säger att inflationen är ungefär 1%. Det är en lönesänkning, liksom pensionärerna kommer att drabbas av. Ja, vi här på Radio Kommunist har ju från allra första början ju, sen det här blir ju känt, inte bara det med krisen, utan också att äh, fackföreningarna har gått med på de här äh, mediokra, eller urusliga, om man ska säga så, löneökningar och dåliga avtal. Har vi ju tydligt sagt att äh, det här är ju endast till ju, för att man ska säkra ju profiten för de äh, stor, storbolag som finns äh, runt om i Sverige. Och jag menar, visst man kan ju, man ju ändå tycka att det är kanske en person eh, som Stefan Löfven borde känna till bättre. Men det är ju så, ju, precis som vi har förklarat här på Radio Kommunist, att de här personerna de sitter ju... Det är inte så att de bara sitter... Alltså att de är kompisar med Socialdemokraterna och vill inte stöta sig med Socialdemokraterna. Utan kapitalet och fackföreningarna har ju med stor... Kan man säga att de har blivit... Ju gott, går ju hand i hand nu väldigt väldigt tydligt och därför går de med just på sådana här kompromisser en eh, annan sak som också kanske är väldigt synlig nu eller man har läst om i tidningarna för det är ju så att arbetshjälparna fortsätter sin propaganda trots Alltså att avtalsrörelsen är kvar, men de är ju naturligtvis inte nöjda ens länge. De blir aldrig nöjda. De kommer alltid att sträva efter att öka på profiten på olika sätt- och det kan, man ju, det kan de göra på olika sätt antingen förlänger de arbetstiden eller sänker lönen söker ju de naturligtvis deras profiter nu har man dragit igång en kampanj jag tror inte någon har missat under den här veckan som har gått att eh, Sverige jobbar alldeles för lite Men Sverige ligger på tredje plats i Europa vad det gäller alltså, lite antal timmar och det är bara då Frankrike och Danmark som jobbar mindre antal timmar. Men då ska vi veta att det är EU som har lagt fram utredningen. Då ska man också veta och hålla i klarhet vad, vi, vad nu fackförbunden och de gick med på. Bland annat om metall. De gick ju med på alltså att folk skulle stanna hemma med sänkta löner och så vidare. Och det är klart, då blir det ju naturligtvis arbetstiden inte så lång när företagen ger dem alltså förmöjlighet att skicka hem arbetarna. Det, det gör ju naturligtvis att Sverige funkar i antal timmar arbetade per invånare eller arbetet per arbetare. Men om vi ser alltså, hur verkligheten är- så är det ju snarare tvärtom- att den svenska arbetstiden har förlängts. Därför att nu med den massarbetslösheten- så är det många faktiskt som jobbar i synnerhet inom tjänstemännas skikten som jobbar övertid gratis utan att ta ut några löner för de vågar inte helt enkelt ta ut löner för då är de rädda att man ska göra sig arbets obekväm hos arbetsköparna och arbetsköparna kan då straffa en med nedskärningar och, och ge en sparken oss till och med vi har ju sett nu med de här bemanningsföretagen så är det ju så att man kan sparka sin arbetstyrka på grund av arbetsbrist sen samtidigt så hör man in dem bakvägen Via, via bemanningsföretagen vi tog upp förra veckan i eh, bolag som heter studentkonsulting Consulting som är Kopp utnyttjar bland annat på sina lager det är ju naturligtvis mer än Kopp som utnyttjar dem Ica-lagret har ju på i Helsingborg utnyttjar också samma företag och det var ett företag som tvingade sina anställda de skulle producera mer än vad de som var fast anställda och på så vis försöka konkurrera ut dem nu ska alltså arbetarna konkurrera med varandra på arbetsplatserna den som jobbar för minst lön det betyder ju samma den som jobbar mer och för ut mindre lön det är han som man ska anställa och kapitalet har ju naturligtvis fått sina drömsituation kan man säga. När man kan behandla de arbetande på det viset. Så vi behöver verkligen en intensifierad kamp mot arbetsköparnas välde här. Och det är ju därför att Sveriges kommunistiska parti ställer upp i valet. Därför att vi ska driva de frågorna både utomparlamentariskt men också på den parlamentariska vägen. Där finns många orättvisor att bekämpa. I synnerhet ser vi hur överheten eller de storföretagen och de toppolitikerna snor ut sig. Vi ser nog lite ren. Alltså. Han, istället för att ge på årkassa, som alla andra får göra som eh, blir arbetslösa. Så trots att han själv har sagt upp sig så ska han få 1,3 miljoner. Vi tycker ju att han borde skämmas naturligtvis och det är en djup orättvisa det som sker i Sverige. Men uh, vi ska spela en låt som vi tillägnar han Litorin.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 då har inte undgått någon att i år är det är år eller ett valår. Och den 19 september om, vad blir det, om sex veckor eller någonting i den stället, sju kanske, så är det dags att gå till vaulomarna. Och då ska man välja de politiker som ska styra Sverige i de närmaste fyra åren. Nu är det ju en sanning med modifikation att vi väljer de politikerna som ska styra Sverige. för det kommer till att bli ledande som tidigare att det är storkapitalet som kommer bland annat genom sin EU-byråkrati styra det mesta av utvecklingen i Sverige. Och det har det alltid varit oavsett vilken regering vi väljer. Om vi väljer en socialdemokratisk eller rödgröna Blocket, eller vi använder den allian, väljer den blåa alliansen, så är det ändå samma intresse, det är samma kapital som de ska tillfredsställa. Och därför är det ju dem naturligtvis som dikterar villkoren. Och det är ju det som är så beklagligt. Vi behöver ju naturligtvis ett riktigt politiskt alternativ alltså ett alternativ till den förda politiken ett alternativ till de nedskärningar och till de eh, alltså under, sättet att underordna sig kapitalets diktat därför att kapitalet är ingenting egentligen utan de klarar sig inte utan den offentliga sektorn utan en offentlig sektor så skulle kapitalet stå sig slätt men nu har man gjort olika opinionsundersökningar och berättar om hur bra de olika partierna är. Men det är ju naturligtvis inte heller mycket att hänga i ölgraven de opinionsundersökningarna. För enligt dem så betyder det egentligen status quo. Ja, de här opinionsundersökningarna, de är ju... Alltså det som ligger bakom dem är egentligen mer intressant än själva siffrorna. Den stora diskussionen har ju varit eh, varför socialdemokraterna har backat så mycket och sådana här grejer. Det, det är kanske det som är ju mer intressant än och vem som leder och vem som har tre procentenheter mer eller tre procentenheter mindre eller något sådant. Även om det skulle vara skönt att slippa se Kristdemokraterna och Centerpartiet och hela den baletten eh, och hoppas att de ramlar ut. Men eh, jag läste en rätt så bra artikel eh, för, kan det vara? någon 3-4 månader sedan, något sånt kanske lite mer var det. Och det var en eh, landstingspolitiker eh, här i region Skåne Och han skrev eh, väldigt bra just om varför Socialdemokraterna har eh, tappat så mycket i antal röster de senaste 20-25 åren. Och han menade helt klart på att. Alltså anledningen till det här är ju att eh, Socialdemokraterna är idag inte ett alternativ just till eh, den borgerliga alliansen alltså. Utan eh, på den tiden när Socialdemokratin kanske var ett eh, alternativ så det var just då Socialdemokratin hade också ett stort eh, övertag i opinionssiffrorna. Men desto mer de närmar sig desto mer... De, de, båda blåken för ju den här nyliberala politiken, desto mer jämnare kommer det att bli. Alltså. Och, eh, jag måste erkänna att eh, jag håller faktiskt med i den åsikten eh, Ja, det är ju naturligtvis svårt att säga någon skillnad mellan, med, med, det är inte svårt att säga, men skillnaden mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt är ju naturligtvis inte stora, st särskilt stora. Den största skillnaden jag kan säga det är att Mona Salinas hjula och, och Fredrik Grenfeldt kan möjligtvis av kilt ibland men annars har han för det mesta mm. långa det, det, det är alltså men politiskt är det precis samma sak. Alltså det är ju inget nytt med den borliga regeringen att privatiseringarna till fart. Det börjar man ju redan på 90-talet efter den förra djupa krisen för kapitalet då var ju kapitalet i desperat behov av, alltså av inkomstkällor och vem serverade de då? de inkomstkällorna ja det gjorde ju naturligtvis politikerna genom att låta dem ta över alltså mycket av den offentliga sektorn och det, det man har gjort det är det man har gjort till exempel alltså är det nu stora de riskkapitaljättarna kallar man dem för. Men det är ju alltså de stora bolagen som lånar ut kapital och så får driva. De har alltså inom svensk sjukvård 40 000 anställda. De har fått ta över eller det är inom äldreboendet så har de alltså 40 000 eh, anställda. Och det, de kontrollerar alltså 70% av allt äldreboende. Det innebär alltså att de närmar sig den situation de strövar efter överallt där kapitalet går fram. Yes, alltså genom en monopoldominans så kan de diktera villkoren. Karima lyfter en vinst. Nu har jag inte någon senare siffra från 2008. Men de lyfter en, en, en eh, vinst eller en avkastning på sitt eget kapital på 56 procent och det är ju naturligtvis massor av pengar men då ska man veta varifrån de pengarna kommer och det kommer ju från våra skattemedel skattemedel som man har tagit ut av oss för att man påstår att man ska ha en bättre äldreomsorg eller en bättre sjukvård eller något annat så lyfter man ut alltså nästan eh, 7 miljarder kronor för att de ska kunna dela ut i sina aktieägare så kallad. Och det innebär att vi får mindre sjukvård för pengarna än vad vi hade när vi drev den i offentlig regi. Och ett annat område som kommer att bli helt avreglerat nu i oktober månad tror jag det är ju också en del av kollektivtrafiken, alltså järnvägen. Det är, vi kommer att vara en av de få som har eh, faktiskt en total avreglerad just sådana här kommunikationer. Vi har ju sett... Eh, trevliga exempel är bland annat i Storbritannien och det, har ut och det gick, var ju så katastrofalt dåligt så att man var ju tvungen att återta det igen så det är ju inte enbart ju att man låter det privata näringslivet tjäna profit på offentliga skattemedel men det är också så att man sköter det också mycket sämre vad man har gjort tidigare ja visst och, och, och det är, är ju och sen en viss skillnad på att bedriva industri eller eh, vård och omsorg. Därför om man ser på då kapitalets sammansättning inom industrin till exempel Volvo eller någon annan storföretag. Där ju, behövs ju ganska mycket kapital för att hålla, inte bara byggnader men maskiner och all, alla, alla de inventarier man behöver för att kunna producera där är alltså det första kapitalet som vi kommunister kallar det kapitalet som inte ständigt byts ut men det byts ut ju och moderniseras på olika sätt och vis men där är kapitalandelen 80% och det, det innebär ju alltså att där kan man göra stora vinster genom att skära ner i det och effektivisera maskinerna och, och på alla sätt. Va? Samtidigt ökar det naturligtvis eh, pressen på de arbetande. Men inom sjukvården och äldre, eller i synnerhet inom äldreomsorgen, där har man inte speciellt mycket maskiner eller någonting annat. Så där är kanske kapitalandelen... Ungefär 10-20% i allra bästa fall. Resten är alltså då löner. Liksom alltså 20% procent av industrins kostnader så kallat var löner. Så är det inom sjukvård och mellan 90-80%. och 80 procent. Och det innebär, om man ska göra inbesparingar i sjukvården eller effektiviseringar, så innebär det att man sparkar personalen. Alltså vi har mindre personal som tar hand om våra gamla eller inom sjukvården. Och då blir det ju naturligtvis paratmatik en sämre sjukvård och en sämre... För man kan ju naturligtvis inte bedriva eh, den. Alltså det, man kan inte pressa människorna även om nu studentkonsulting försökte pressa dem till yttersta Så kan man inte göra det om vi ska ha en bra sjukvård eller en bra äldreomsorg. Det är en annan aspekt till det också. Det innebär ju också en form av lönesänkning, så på lång, längre sikt Det är ju med att man måste göra fler arbetsuppgifter, men till samma lön. Men det är just därför vi också från råd och eh, kommunister uppmanar folk. Inte bara att, eh, så som de här eh, alliansen eller, och eh, jag vet inte vad den andra heter. Jag, jag bryr mig inte hela vad de kallar sig. De byter namn lite då och då. Eh, alltså Till skillnad från dem som uppmanar vi ju folk inte enbart att eh, ta den där valsedeln som det står Sveriges Kommunistiska partiet och rösta utan vi uppmanar folk att alltid att äh, gå med alltså, gå med i de här olika kamporganisationer som finns i samhället för att skapa ett bättre samhälle. Där var äh, Sveriges Kommunistiska Parti är en av dem. Ja visst. Det är riktigt alltså, det vi behöver, Sverige behöver fler kommunister om vi ska kunna ta makten tillbaka och det är, måste vi göra för annars kommer det gå ut för allt mer och mer. Jag läste idag ett, inte roligt men egentligen tra, tragiskt inlägg. Alltså det var kronaflygde myndigheten som berättar om hur folk alltså, tvingas leva mer och mer till sin konsumtion. Alltså den var och maten man behöver helt enkelt. Fick folk leva lånar upp det och det innebär att eh, kronofugden får eh, mycket mer att göra när han ska driva in de pengar men eh, nu kommer jag inte ihåg vem det var men det var någon i toppkarnituret och tyckte det var ingen fara för man måste ju se skulderna i förhållande till, till tillgångarna. Och så länge priserna på bostäder, alltså insatslägenheter och villor och sånt stiger. Så var det ingen fara för då ökar ju även um, alltså familjernas uh, förmögenhet så kallad. Jag menar det är ju rätt beklämmande när ledaren får den fackliga rörelsen. Jag och tycker att det är bra om, alltså för det är en form av spekulation, alltså vinster som egentligen inte är, alltså det är ju värde som egentligen inte finns, alltså för ett hus blir det inte mer värt för att priset stiger på grund av att det är brist på hus. Själva huset har ju ändå samma värde som det är producerat för, liksom lägenheter och sånt. Och man kan genom då blåsa upp ekonomin så som man gör här i, i det kapitalistiska systemet. Då kan man påstå liksom att värdet egentligen stiger. Och det gör då sig med olika manipuler manipulativa metoder men sanningen är ju att det finns brist på bostäder ska man uppfylla de mänskliga rättigheterna och låta folk ha rätten att ha en bostad så skulle man ha i den här regionen eller i Malmö bara och och, och Lund och Ålesund och runt omkring behöva bygga närmare 10 000 bostäder per år. Men det skiter man i för man ska säga till så att folks skulder eller förmögenheter ökar i förhållande till deras skulder. Och, och det är ju naturligtvis en lansinlig politik. Och det är ju därför vi behöver ett politiskt alternativ. Det är ju mycket märkligt att det ska ändå komma från en person som ska på något sätt räknas till vänster ändå i den politiska skalan och går ut och säger en sån här grej. Jag menar, alltså man måste låna för att man ska betala hyrorna för att man har ett huslån. Det, det tycker jag är ändå märkligt att man tycker det är bra på något sätt. Yeah. Alltså den politiska skalan ja, vi kan ta det efter musiken men vi borde kanske säga någonting om den politiska skalan. Lyssna på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor Jan. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Har du frågor ställa så är du välkommen där. Vad var det nu vi skulle ta upp efter? Jo, det var den där vänsterpolitiska vänsterhalgerskolan som man ofta försöker kategorisera partierna i. Det är faktiskt väldigt svårt att göra det nu med de nuvarande riksdagspartierna och även de som ISD eh, och feministisk initiativ och allt eh, vad de heter. Alltså de, de mig är samma vill jag påstå svartblåa grått egentligen när man går ihop dem så är det skillnaderna jättesmå. Det finns ett alternativ som finns alltså som är emot den politiken som de gemensamt står för. Och det är Sveriges kommunistiska parti, SKP. Och det, därför, alltså är ju den skalan, alltså, det är gradskillnader bara. Hur långt man ska ställa dem till vänster eller höger. Men det, det är ju också så att i, i vissa frågor står till exempel... En, vänsterpartiet i höger om moderaterna och till vissa frågor står folkpartiet i vänster om socialdemokraterna och sådär va. de inriktar sig på de rika och det man ofta kallar mellanskikt. det är människor som har det relativt huset betalt och, och man anser att man måste Hålla en god min. Därför att om man börjar angripa deras positioner så brukar de vara ganska höggjorda och kunna kämpa bra. Det har visat sig tidigare och det är det, är det man är rädd för. Jag håller fullständigt med där, så Du sa någonting att det var sorgligt tidigare när man hörde den här LO-talespersonen. Jag, jag kom just tänka lite på Vänsterpartiet och du nämnde dem ju tidigare. Alltså här har vi ju faktiskt ett parti som hade kunnat vara ett alternativ som ska vara ett alternativ egentligen. Både om man tar i beräkningen till deras politiska program och allt sådant. Men istället så väljer de ju i ändring, på sätt och vis nästan var det sämsta av de partierna för att man, det enda man bryr sig om ju det är ju att sätta sig ju i den här, att uh, ha de här fina posterna i en eventuellt uh, socialdemokrat, som alltså man om de skulle vinna valet och de ska få någon form av ministerpost istället för att skapa uh, en bra politik och det är allting som man har satsat på. jag Lars ju var ute, uh, var det sedan och något sånt där han, med den överenskommelsen med Eh, vad det med eh, Mona Sahlin och eh, vill jag, det, Vetterstrand där man går ut och säger att det är ju jättebra ändå. Alltså jag menar det här är ju ändå ett socialistiskt parti. Hur kan man gå ut och säga en sån där sak? Han, alltså jag menar Lars Jolie vet ju vad EU är för någonting. Det är ju liksom ingen byfjone någonstans som inte har någon tidning eller tv och bara hört talas om EU. Han vet ju liksom vad EU handlar om egentligen. Och så ska det, ska det här vara en person som eh, bor för något år sedan eh, skulle kalla sig kommunist Annat. ja visst alltså det är ju i den ekonomiska politiken som det, det, det är ju, den är ju viktig och den drabbar alla människor alltså jag menar det är ju just för att man får en ekonomisk politik som går ut på gynna storföretagen som att människor tvingas ska vara arbetslösa. Det är därför vi får en sämre sjukvård. Det är därför vi får en sämre äldreomsorg. Det är därför att de tar svinaktigt betalt för att gå till tanlökaren och alla dem, det är just alltså för man får en ekonomisk politik som går ut på gynna, alltså de redan rika, och det är det hela EU-projektet är till för och eftersom alla underordnar sig EU-diktaten för att sitta med vid de där så kallade köttkryterna och påstår sig styra över Sverige för det, det, de styr inte särskilt mycket, det var som jag sa att det, det, det är, de får lov stifta vissa lagar men vi ser ju nu hur, hur de håller på med nedskärningar de pratar om sin statsbudget och allt möjligt jag menar det är ett slagträ som kapitalet har lyft fram till dem för har man den så var en liten liten sänkning i, i BNP det innebär då att en större del måste privatiseras för, för eh, den offentliga sektorn får bara uppgå till en viss procent av eh, av BNP och det är ju naturligtvis därför att de eh, nu tar chansen till exempel med svensk bilprövning. Nu ska det ju också privatiseras och läsas ut på olika privata bolag. Alltså bilprövningen, det gör man ju egentligen motivet för att man införde. Det var ju naturligtvis att man skulle öka säkerheten på bilar och säkrare bilar och, och mindre trafikolyckor. Och det har ju naturligtvis gett resultat också, ser vi över långsiktigt. Bilprovningen och förbättrade vägar och allt möjligt har, har ju naturligtvis bidragit till att eh, trafikdöden har kunnat minska. Men det ska man nu riva upp. Nu ska det läggas ut och läggas ut till privata för, för att man påstår att man vill öka konkurrensen. Det kostar då 300 kronor att besiktiga en bil. Inom några år med privatiseringarna så kommer det att ha minst fördubblats. Så gick det i Finland. Så har det gått i alla länder som har alltså, eh, gjort det. Och, och, och det innebär ju också naturligtvis en utarmning i landsbygden. Här i Malmö till exempel, i Stockholm, Göteborg eller i storstäderna. Där kommer säkert till många som vill slås om och besiktiga våra bilar. Och samtidigt så öppnar det ju naturligtvis upp många nya möjligheter för alla möjliga mötgolva och allt möjligt. Nu kan man ju istället få för, förbilen godkänt sig till att stika till ett i ett, bolag med ett par tusens godkänsla. Och det är så det går med allt privatiser privatisering. Och det är ju bra till för att man ska ju berika ett litet fåtal. Man bör ju liksom inte diskutera EU eller något sådant. Det finns bra andra exempel också. Jag läste här i de här traktorna. Man ska ju, man kan ju kalla den form av privatisering. Man ska hugga ner en stor del av bokskogen för att man ska anlägga, man ska göra golfbanan lite större. Och det är, ju, det är ju ett sådant exempel egentligen. För vad det innebär ju det är att de, det där lilla, lilla fåtalet som inte bara är medlemmar av golfklubben och också äger golfklubben ska kunna tjäna liksom lite pengar på det här. Samtidigt som det stora majoriteten alltså, för det är ju ändå en stort rekreationsområde, både för folk som bor i Malmö och i de här traktorerna. Åkar och springer omkring i bokskogen och det gör man med och sådan och också Alltså hela den här stora majoriteten måste stå tillbaka just för den här typen av grejer. Och jag menar, här ser man också tydliga exempel på korruption. Bland annat menar, med de här i Sverige som ska ge ett visst utlåtande och där var hälften av de som ska ge utlåtande uppenbarligen sitter i golfklubben styrelse. Vilket gör automatiskt att det här skulle ju aldrig, det måste ju vara någon annan instans i sådana fall åtminstone som skulle ha hand om de här sakerna. Man brukar kalla det jävlio men det, det är ju sånt som man kan blunda för naturligtvis. Och man gör det tid som tätt. Och, och jag menar, det är klart vi behöver ju naturligtvis mer golfbanor. Det, det har vi ju en väldig brist. Jag i Skåne i synnerhet. Jag tror inte det finns en enda kommun här i Skåne som inte har minst två golfbanor. Och det, det är klart att man kan satsa då rekreationsområde för att en i tiotal eller ska springa omkring och slå på en liten golfboll det, det är ju naturligtvis viktigare det än att människor får lov att komma ut i mark och natur då kan man röja bokskogen och det är ju klart boken, jag har ju sökert profiter också för det är ju ett dyrt verke, så jag kan förstå att de vill göra det, men men naturligtvis skulle inte vi kommunister få en sån politik Vi vet ju att människan samverkar med naturen Det är ju det som ligger i grund för hela samhället Vi utvinner alla våra rikedomar av naturen Inte för att göra om naturen till, till golfbanor Utan en liten ekonomisk elit Eller ett litet företag som ska springa omkring där Utan vi vill ju utnyttja naturen för att utveckla hela samhället Mm. Nej men det här är ju ändå ett exempel på just fast det är en liten skala om man ska säga så, jag tror nu det är rätt många jag vet att man har skickat in en eller del mejl till kommunen i Malmö som tycker att det här är rent och tälsiga det här beslutet men jag menar, det, det, är ett, alltså det är ju samma princip egentligen när det gäller sjukvården när det gäller kollektivtrafiken när det, alltså alla områden så att man skulle, för det är ju en form av privatisering så att Ja, man borde vara lika upprörd på de andra områdena som man är just på det. Ja, det, det, och det blir man också. Alltså, för, för det är ju naturligtvis, som du säger, en form av privatisering. Och en form alltså, av att eh, tillfredsställa... Jag vet inte om det är medelklassen eller om det är mellanskikt. Med, vad kallas det? För? Jag hatar ordet medelklassen. För det finns bara två klasser. Det är arbetarklassen, men sen har sociologer och sosionomer och allt vad de hittar hittat på någonting. Att det finns en klass mitt emellan för att egentligen dölja då det verkliga klassamhället. Där finns alltså i Sverige, eller i Sverige i kapitalismen består av alltså två stora grupper, människor. Två stora klasser. Och det är kapitalister och, och borgarklassen. Och så är det de som producerar alla våra nytigheter. Arbetarna, arbetar Klassen. Nu innebär det inte arbeta arbetare något inskränkt, alltså att man bara arbetar med händer eller fötter utan man kan ju arbeta med huvudet Det är ju en del som tycker det är väldigt viktigt. Mm. Och eh, är det så ju att ni tillhör de som faktiskt säljer er arbetskraft då ska ni ju självklart inte ta den valsedeln som det varstår socialdemokrater eller moderater på utan ni ska ju ta den valsedeln som det står Sveriges kommunistiska parti SKP på. På ett ben. När plommorna var söftiga och luften sval och res. Och mamma sjöng en vaxong medan vintermånen sker Du trodde man väl än han var intellektuell Varje liv som släckt av sorg och bitterhet och tvång Ge mig något att tänka på och en. snabbt på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i Borlöf vi som är i studion är Victorian. Jag lovar jag skulle säga postironumret och bankironumret en gång till jag ska passa på att göra det nu innan vi kommer fram i slutet för jag kommer jag antagligen till att glömma det och postironumret är 421 53 84 1 och bankironumret 636 70-80 Får ni pengar över så Passa på att sätta in en slant där. Nu är det kanske inte så stor risk med Att få pengar över för, Med alla de nedskärningar Som finns Men alltid blöder kanske någon krona Över Vi ska väl fortsätta prata om eh, Afghanistan, därför att nu har vi ju sett med Sahleini och då hälsar på de så kallade svenska soldaterna som var ute i den svenska imperialismens eh, affärer. Eller, eh, ja, de var ute helt enkelt för att skydda kapitalets intresse i Afghanistan. Ja, och hon eh, gick ut eh, och barnet tycker att hon visade ett gott omdöme med de uttalanden hon gjorde därefter hon hade varit där. Hon menar på att man inte skulle sätta upp någon form av tidstabell när man skulle ta tillbaka eh, de svenska trupperna. Hon menar på att man ska prata lite om mer om säkerhet och återuppbyggnad och sådana här saker. Resultat så att säga när man har kommit fram. Alltså det är rätt osmakligt att de kommer så här, som så. särskilt eh, i och med att man har precis innan läckt just eh, fler än 90 tusen, nämligen sådana dokument på Wikileaks som visar att eh, det är långt fler människor som har blivit iälslagna i det här kriget än eh, vad man tidigare har berättat. Man har helt enkelt dold siffror för att. Eh, man ska göra det här kriget mer impopulärt än vad det redan är. Alltså hon går ut och gör uttalanden precis som vilken reaktionär huggapolitiker gjorde på 60-talet när man pratade emot att äh, afrikaner och vad det, okay, vietnameser. vietnameser skulle på något sätt befria sig. Alltså hon kör med den gamla imperialistiska slagen liksom, och det är ju med, med Mona är det väl ingenting som förvånar en. Nej, inte, inte mycket. Alltså Egentligen, alltså nu använder imperialismen Afghanistan. Och det är ju naturligtvis för att det är en strategisk viktig plats för att kunna kontrollera stora och oljetillgångar. Där finns säkert andra råvaror som men vad som är tydligt är ju alltså det. Oljan är väldigt viktig där både i Mellanöstern, Iran, Irak och, och, och de andra länderna där nere. Men även i de forna sovjetrepublikerna har man ju ganska mycket olja. Så kontrollerar man Afghanistan så, kontrollerar man stort område och, och det är ju därför imperialismen är där de är ju inte där för att slå vakt om någon demokrati eller kvinnornas rättigheter för att man velat gjort det så hade man ju naturligtvis stött den socialistiska regering som fanns där omkring 80 eller 73 började, ännu tidigare slog man in på en socialistisk väg man, man samarbetar bland annat med sovjetterna Unionen. även försvarsmässigt mot alltså, de krafter som försöker föra för kvinnan tillbaka till, eh, till... vad ska man säga... Ja, långt tillbaka i varje fall. Och, och där, eh, men då understödde USA och även Sverige och alla de imperialistiska länderna, just talibanerna och de krafterna som ville förhindra att Afghanistans kvinnor och barn och ungdomar och fick möjligheter att... Att gå i skola. Där, då understödde man starkt och man protesterade mot Sovjetunionen. För de gav dem militärhjälp i kampen mot talibanerna. Eller talibanerna var inte uppfunna då. För det. det är en produkt av USAs eller CIAs imperialistiska strävanden man skapar helt enkelt talibanerna för att man skulle kunna bekämpa Sovjetunionens inflytande i, i det området nu var inte Sovjetunionen ute efter imperialistisk inflytande utan det var ju självklart att Sovjetunionen liksom alla andra länder vill ha ett samarbete med, med så många stater som möjligt men det vill inte imperialismen, utan imperialismens mål är att dominera och styra över de länderna. Så därför borde Mona Salina åkt upp till Norrbotten också nu egentligen, samtidigt som hon nu har varit i Afghanistan och tittat på när de amerikanska flygmaskinerna fäller bomber över Vidsen och, och den militärbas man har förlagt på 11-7 i, i Luleå, alltså en nato i den neutrala Sverige enligt papperna så är vi i varje fall neutrala nu är jag ju väldigt tveksam till det men hur man naturligtvis, också NATO utvidgar sig där eller det är främst USA som är där uppe och över bombfällning det är ju naturligtvis för att man ska skydda eller skydda, det är för att man ska kunna ha en hög beredskap och en att träna sig med mål i österut naturligtvis och sen naturligtvis kontrollera de nor nordiska områdena ja det där nyset som du var lite inne på det med demokrati och allt det ringer ju väldigt illa nu när man Alltså man har ju sett den politiken som runt om Europa, där var de här riktiga borkorkrafterna för allt större inflytande. Man kan tydligt se det i Frankrike och i Finland men även tillgångarna från Danmark också just det här, vad det handlar om romer och där man sparkar ut folk. Alltså man, är så, man springer omkring, alltid bablar om EU-demokratin och hur bra EU är och med fri rörlighet och sånt men uppenbarligen så gäller det ju inte vissa befolkningsgrupper. Och så att när de kommer och säger till mig att man är där för att man ska uppfylla demokratiska mål i Afghanistan. När man inte kan liksom, uppfylla demokratiska mål i sina egna länder, då ser man ju rent som rent struntprat. Alltså. Ja, precis. Jag såg också att det var Finlands motiv var för att man skulle utvisa romanska romer som hade kommit till Finland. Varför att man ville förhindra att få gåtebarn i Finland så skickar man dem då till Rumänien. De ska vara gåtebarn i Rumänien istället. Men det, där ser man att det var lite. De de, alltså de fyra friheterna är ju, det är ju frihet för kapital, arbete och tjänster och varor ja. men även personer ska ju räknas med i det men det har absolut ingen betydelse, personerna vill man inte ge frihet att resa över Europa vi har ju hört hur här snackar man om att dela in folk var de ska bo och bestämma var folk ska bo och allt möjligt så, så det, det är ju inte så att det, för de som har tvivlat på vad EU egentligen är kanske EU ändå ett steg framåt eller på något sätt så är det allt för tydligt om man ser på hur de agerar i alla situationer där kapitalet eh, vinner då är de snabba till exempel med det där avtalet som inte gav eh, de tyska eh, eller det regeln som inte gav de tyska kommunalanställda rätten att själv bestämma över sitt eh, pensionskapital utan det skulle lägga ut på privata profitorer då har man fort alltså kapitalets intresse för det är ju klart, det skulle det hota kapitalets intresse då är man snabbare att agera då men, man till där direkt liksom. Ja. men just i sådana här eh, rasistfrågor egentligen, för det här är ju bland det grösta eh, som man har ändå kunnat läsa länge även om man har kunnat skönja en sådan utveckling i Europa eh, de senaste ändå tio åren det här är ju så tydligt ju att det bryter mot de så kallade Köpenhamnskriterierna som gör så att man ska bli medlem i EU så, så här borde ju alltså både domstolen men också <trycklig> eftersom EU-parlamentet har alltid upptagit ut och direkt på något sätt bötfälla Frankrike och alla andra, men, men det gör man här ju man är lite säkerligen går man och säger nej vi ska tillsätta en kommitté så att vi kan eh, sätta det till en bunt avdankade politiker så att de kan tjäna en hel pengar Ja, jag visste alltså både rasismen och, och allt det, det är ju naturligtvis ett brott med de mänskliga rättigheterna, det är ett brott med de människornas eh, integritet. och Det är alltså det är, ett, eh, är självklart att det är ett brott. och Därför borde ju sådana partier som Sverigedemokraterna och alla de egentligen inte ha något, ex, de har inget existensberättande mer än att avleda folks uppmärksamhet från de verkliga problemen. De, ska, de vill ju att folk ska tro att det beror på att eh, vi har några invandrare det är därför kapitalet snor åt sig hela sjukvården och sånt alltså de rasistpartierna som Sverigedemokraterna och andra liknande partier i de andra länderna de är enbart en kapitalets köpta agenter Mm. Så de är ju inget alternativ i sådana fall till en politik, den som finns i riksdagen. Så för det var ju rätt många som röstar på bland annat i förra valet med motivet just att man var trötta på de etablerade partierna. Men det enda du kommer att få, det är ju mer av samma vara av den som du faktiskt vill rösta mot. Vill du däremot ha en annan politik, då ska man ju självklart ta den valsedeln som det står Sveriges kommunistiska parti i Ja, Får man inte fatt i Så kan man också naturligtvis Bara skriva Sveriges kommunistiska parti Ja med dig så sa vi Tack och jag och en fortsatt trevlig helg Framåt kamrater Vill upp romanar Vår röda fana Vår röda fana Framåt kamrater Vill upp romanar Vår röda fana Som segern ger